الله, الله, الله To je te dokaze postanstva Muhammed sallallahu alayhi wa sallam Od Allah'u subhanahu wa ta'ala Uvira si je Da nam i Allah'u subhanahu wa ta'ala Dao i dokaze Muhammed sallallahu alayhi wa sallam Postanik Allah subhanahu wa ta'ala i islamski učenjajci, kada sugovodili otim dokazima, podijeli su te dokazima u nekoliko vrsti. Međutim, ja bi ovdje večeras, da se zajedno sa jednom sa hadisima poslanika poslanika događaje koje će sedesiti u budućnosti. I događaje koje su se smrti sallallahu alaihi wa sallam desili upravo onako kako reko Allahovu sallallahu alaihi wa sallam da će se desiti. Od događaja od vidjanuka koji se posanika sallallahu alaihi wa do precizni da kažemo sitnih detalja dotle kako će neko da shaba biti ubijen na koji način tako dalje i zato kada se vratimo na knjige istorije, biografije biografija tih ljudi vidjet ćemo da im se u istinu desilo no jako kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestuje da će im se desiti međutim ova vrsa hadisa nisu samo hadisi s kojih vidimo te događaju to hadis hadisi iz koji prije svega kao što sam vam rekao vidimo dokaze istimitosti poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. sallam Međutim u toj vrsti hadisa također vidimo vremena i događaje koje će se desiti koje je nagovijeska poslanik Muhammeda sallallahu alaihi wasallam a koji zasigurno ulazimo u naše vrijeme uopšte vrijeme Fidna Luka kada će se pomiješati istina sa neistim i kada ljudi neće znati gdje je istinan, gdje je pravi put. Po sanih nas je uputio kako da prepoznamo istinu u tim teškim vremenima. I zato vidimo da islamski čeljaci kada govore o fitni, o teškim danima, govore sa jednom jednostavnošćom, sa jednom lahkoćom. Zbog čega? Zato što kod sebe imaju znanje. Imaju ono što ih štiti od tih vremena. I zato ćete vidjeti da je došlo u hadisu jednog ashaba koji se zvao Muzejkara radi Allaho teala Anhu da kaže Ljudi su pitali posanika sallallahu alayhi wa dobu A ja sam ga pital o zlu Bojeći se da me to zlo ne zadesi To jeste ako me to zlo zadesilo Kako da se postane Međutim kao što rekao To ćemo vidjeti Večera ćemo početi sa hadisom koji je u ima Buhari i Muslim U svojim sahihima od Usama ibn Zayda radijallahu ta'ala anhu Kojaja je jednog da dana Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ashara 'ala min atam al-Madina. Da inhu qala qasī sallallahu alejhi ve "U um Madini doshaw, la yad'u uzik bi utum mjesto." odakle boda odavi kuća u um Medini. Odakle boda odavi kuća u um Medini. قالت له يا محمد الله الله عليه وسلم ركوه هل ترون ما الله الله عليه لا kako se dešavalo između vašom vaših kućama kao što vidim kišu kada pada među kuće Ovaj hadis sallallahu alayhi wa sallam ništa dugo nego fitne koja se desila za vrijeme Osmana radijallahu ta'ala anhu Izato prva fitna u historiji Islama koja se desila desila sumerija. I to je bilo ubijstvo Osmana radijallahu ta'ala anhu. I vidjet ćemo da je postanji sallallahu alayhi wa sallam nagovijestio da za vrijeme Abu Bakra i Umara se neće dešavati bitna Nego da od Osmana počinu bitna I zato spomenut ćemo neke događaje koji se desili. Vidjet ćemo da je povod svim tih događajama bio ubijstvo Osmana radijallahu ta'ala anhu. Nažalost ne imamo da se historijske strane pojašnjamo šta se sve događa jer bi nam uzvalo predavanje međutim utimat ko ćemo spomenuti uglavnom prvi bela i prvi musibet koji se desio bio je ubijan Osman radijallahu ta'ala Kada je Osman radijallahu ta'ala angu bio halifa počeli su da dolaze ljudi prije svega lice mjeri i oni koji su bili pod uticajima lice mjera da se žele na upravu osmana radijallahu ta'ala angu i dolazili su delegacije delegacije van Medine dolazili su Medinu da se žele na upravu osmana radijallahu ta'ala angu Dota je došla, da je došla delegacija koja je bukvalno, da tako kažemo, zauzila Medinu. Obkolila kuću Osmanu radi Allaho ta'la. Nisem mu da ozvonili, niti smo dali vodu da pije. Niti da izađe u mesjer, da namaz obavi. I to obkoljenje Osmana radi Allaho ta'la. trajalo i danima i danima. Veći ti Osmanu radi Allaho ta'la. Jako bilo ashaba u Medini, Nijedos vajalav, nikome od ashaaba da radi njega izvuče sam. Bi yusuf usta'anju moguša da ga udrani. Majuti musman radi Allah ta'ala anhu je bi uporan. I nijedos vajalav da se radi njega. Prolije jirna kao poslimanske krivi. Izatun nikoda ashaaba Allaho poslika sallallahu alihi wasallam, nijedos vajalav, koji najedos vajalav, koji najedos vajalav osman. Izatun nam je zabilja živama وصور صحيح يقول ابو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يدعو برده يكاجد ابو موسى الأشعري يدعو دعنا ركاو لألزمن اليوم رسول الله لأركاو بأي أصحاب كاجد دعنا اشتوب برده دا تدسية لدان كربدا سأل الله من بسانيكه الله عليه وسلم بسم كاجة إذا شاو يؤت شاوه سمو مسجد دبيدي بسانيك الله عليه وسلم سمجد الميساك على شاوه بسم ينكرد يؤت شاوه i kaže, rešao sam ga u jednoj bašni. Kaže, ušao sam, posravlja pa sam ga i rekao sam, danas ću stati na vrata i čuvat ću vrata Allahu poslaniku pa sallallahu alayhi A kaže, umutra je bio jedan bunar u koji je ušao umutar bunara poslaniku pa sallallahu alayhi wa sallam, sjeo i svoje noge spustio u vodu. Pa je kaže, je došao i neko pokucao na vrata. Pa sam rekao, ko je? Pa je rekao, ja sam Ebu Beka. Rekao sam priče kaj, za tražim izu od poslanihka da uđeš, sallallahu wa sallam. Pa sam kaži oti Rekao sam allahu poslanihce, abu bakr yasta adim. Abu bakr traži izu da uđe. Pa rekao poslanih sallallahu alihi wa sallam i idhan lahu, vabashirgu bil jannat. Dazvalimu, i obradu iga jannatom. Pa sam kaži oti Rekao sam poslanih sallallahu alihi wa sallam, ti dozvali adah, i obradu iga jannatom. Pa je i sioje je zesne izrani poslaniqa sallallahu aleyhi wa sallam. Pa je opet došao reko navrata, pa sam rekao koj? Pa je rekao, Omer Sina Khattava. Pa sam rekao, pričakaj, dokupi ta poslaniqa sallallahu aleyhi wa Pa sam odšao rekao sama Allaho poslaniča, Omer traž izu da uđe. Pa rekao poslaniq sallallahu aleyhi wa sallam, lahu wa mishirhu bil jannak. Racmu da uđe i obradu i da jannak. Pa sam kaže odinša u neka usma kusani sallallahu wa sallam ti i obna da oto je to. Pa sam kaže odinša u nebada ali, pa je odinjako pokusav, pa sam odinjako kwayo, pa je odinjako kusman si in Afan. Pa sam odinša u nekao Allah kusani ibn Afan traji izu da uje. Pa kaže kusani sallallahu wa wasallam, iqdan lahu, bashirhu bil janna ala belva tussibuhu kaže, dozvori mu da uđe i obraduj ga radi belaja na Abu Omeru, radi belaja Omer radi Allah ta'la anhu ubijen. Međutim vidjet ćemo, da nikon nije naišao na belaj kao što je naišao Osmani radi Allah ta'la anhu. I zato je što smo rekli, da su Kupio je bunar, Zamijao je postanika sallallahu alaihi wa sallam da muslimani se ga piju u vodu. Međutim koji su ga obkolili da pijetu u vodu. Kupio je zemlju pred postanikom sallallahu alaihi wa sallam masjida i učinio je da pranja u tom masjidu koji ga kupio i dao kao vakuf muslimanima. je da se radi i zat ukažu, i zat u zabila, jeb uja'la i drugi, da osman radiallahu ta'ala ranhu, osmanu i tog dana za I lako najsa vidio Allahovu qustanika sallalahu alaihi wasallam uslom. I abu dhakra i omara. I lako su mi fa innaka muftiru na nalajku. I lako su mi ti ćeš noćas kod nas biftariti. Jer radi Allahu ta'ala anhu, tog I obu pantale, saravi, ono što mi zovemo danas bukvalno pantale. A ne niti u jahilijetu, niti u tada da ono što mi danas zovemo pantale. drugi Oblukoje pantalek tog dana, iako i nikada nije prije toga obuko Zato što je znao tog dana da će biti ubijen. I bojao se da kada ga ubiju, da će se otkriti njegovostidno mjesto. Pa se postidio i da kao mrtav da se otkrije vosti mjesto. I zato pogledajte ovdje stiv Osmanu radijallahu ta'ala anhu, za kojeg je posanik sallallahu alimu rekao kako da se ne stidim čovjeka kojeg se, stidu, kojeg se stide i da Allah jemlashanuhu nam poda l-istid uvijek. Po se toka je došao kao khalifah ali radi ta'ala anhu. Jedabroj ashaaba jehdio da se odma kazde ubići osmana. Bajunima jebila Aisha, Zubayr, talha, ha, ijozubi ashaaba. Ali radi Allaho ta'ala anhu ko je tada došao kao khalifah, ni jehdio odma da kazde ubići osmana. Neko je da treba proći jednom vrijeme da se kazne ubice osmene. Međutim, Aisha, Zubair i takve, i drugi ashabi su so izašli i tražili su da se odmah kazne ubice osmana. I zato su krenuli, trebali su bil prema Kufi. Da traži od slavnika Kufe koji su volili Aliju, da traži od Alije da kazne ubice osmana. Ali kada je čuo to i on krenuo prema njima. I tada je došlo poslije toga do jedne bitke و استوري اسلام اكو يا سنه بدكنا ديني وقعت جبل تريدها تصير 6 سنه هجري كوياسه دسيلا بولسك هي عنايه تو الى الجروب الاخرى الله رسوله صلى الله عليه وسلم نا من اسراني ابي العائشه زبير طلحه ندبي ابي اليا وبمشينا على سنه والجماعه وراوي ابي اليا رضي الله تعالى عنه بجود يكذا سكرينو يكذا سويش a iša ljudi koji su bili sa njom došli su do jednog mjesta gdje su nani izala jeli psih. Došli su do jednog mjesta gdje su nani izala jeli se mjesto? Pa se ovo mjesto se zove 36 godine po hijžbi. Ovo mjesto se zove Hau'b. Zove se Pakala je čula i kada su je rekli da se mjesec zove halalan, rekla je inna lillahi wa i ilayhi rajiun. Sism Allahu bik i Allahu sabracha. se izgovara kada nekoga zadesi neki musibet. Rekli su je zbog čega to govoriš? Rekla je inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sism Allahu Allahu sabracha. koji se izgovara kada nekoga zadesi musibet. Pa je kažu, majko pravim je zbog čega izgovaraš to? Pa je rekla bihlasmo jana pasanika sallallahu alayhi wa sallam sallahu pasanikou sallallahu alayhi wa sallam ala ihajisi za bilo jimam ahmadu sva musnadu ihajisi sahib posto kajih shaykh albani bi drugi bihlasmo kad pasanika sallallahu alayhi wa sallam kadai pasanika sallallahu alayhi wa sallam lakao kajfa bi ihda kuna idha tanbahu alayha kilamu lhav kajaka ko ličabiti jedno i udu'as kada manju zalaju psih na Hav'abu. Kako li će biti jednoj od vas kada na nju zalaju vsi na Hav'abu? Abo Sanih sallallahu alayhi wasallam i umma jedan jeset godine godine Pa je ta'ala anha da Pa došli tada 50 ljudi, koji su joj posvjedočili, posvjedočili da se to ne Pa kaže Hafiz ibn Kaže da je ovo bilo prvo lažno sjedočenje u islamu. I nastavili su put i našli su se te dvije pojske. I bili su se dogovorili, sporazubili. Međutim da sad ne ulazimo u pojašnjenja, lice su učinili da su započeli raditi. I sa jedne i druge strane, lice mjeru su počeli da gađaju po drugima i došlo je do velikog sukova. I zamislite, la ilaha illallah, Majo ashaadima Allaho wa kusanihka sallallahu wa sallam Na jedno i srani aliya Na drugo i srani i talah Asima nima objecha jannat sallallahu Abu jannatu jannatu jannatu Ali jannatu jannatu jannatu Kada se to desilo Doke Da kajamo kada to se počnije <أني> رضي الله تعالى عنه إزلزي إتراجي زبيره إي كاجه دولدي تبي زبيره تراجيه لكي он نسوك في رضي الله تعالى عنه أيوة اپردائش في ردوسنا كما قال الشيخ الباني وقال قال دودي حتى كازي اختلفت عناق دوابهما قال طولك وصوصا وصوصا وصوصا وصوصا وصوصا وصوصا وصوصا وصوصا وصوص pa kaja ali radiyallahu ta'ala Anhu Zubayru Kaja Zubayru Seča ši sedana Kada smubili ya iti sa Allahumim Pasanikum sallalahu alihi wa sallam Kada smubili ya iti Aparadna se prošla Allah Pasanik sallalahu alihi wa sallam Pa ti rekao ya Zubayru Ala tuhibu aliyan Pa rekao o Zubayru Voliš li ali Pa si rekao Kajfa uhibuhu pa si rekao, kakodaga ne volim, onisim od mogu amicje, wa ala dini i namoju evjel. Pa ti posaniji sallallahu alaihi wasallam rekao, ama ya Zubayr, wallahi letu qatilanahu wa anta zalimu lahu. Pa rekao posaniji sallallahu alaihi wasallam, o Zubayr, tako Allah, boricers se protivnega, a činicers mu napratu. Pa i Zubayr radiallahu ta'l anko rekao, takum Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu alayhi wa sallam da zaborale. Idase da se desio neko, košte pasalik sallalahu alayhi wa sallam i obiesto, kao što je u obiiru. Ili je pasalik sallalahu alayhi wa sallam i obiesto, nogu svoari. Ali su veliki kibro svoari za bada. To je bilo Allaho je mnudros. Iza kaže Huseifa radi allahu ta'ala anhu, košte se bila je jima muslim i drugi, kaže da je nam je usto, pasalik sallalahu alayhi wa sallam, pa nam je govorio, govorio, govorio, se biti, od tog momenta kada je bilo pa sada su u njeg man habidha wa nasee man nasee kaže to je zaboravio ko je zaboravio a kaže zapamtio je ko je zapamtio pa smo kaže zaboravili ali kaže kada se desi kaže vidimo to setimo se isto kaže kaukad neka neko od nas vidi neko da zaboravio ga je al kada ga vidi seti se njegovog glice i seti se njega pa tako poslanje sallallahu alejhi ve obavijestio i o sljedećem događaju. Neko što je završen ova bitka koja je bila, Bitka na devu, bitka na džabelu. Alija radijallahu ta'ala je uputio dobor Muavi koji je bio u šamu i tražio od njega da ga prizna kao halifu. Pa je Muavi radijallahu ta'ala priznaća ga kao halifu ukoliko kazni ubice Osmana. Ako nekazi ubica Osmana, neće ga još priznati za halifu. Pa je Alija radijallahu te la ranhu izašao sa vojskom i krenuo prema Šamu, prema današnjoj siri, današnjim Damasku. Pa kada je zato čuo Moabija, i on je izašao sa vojskom. I sredi su se na mjestu koji se zove Sefir. Mjestu koji se zove Sefir. Ovo je također bilo 36, ne završili u 37. 18. godine. Hadzidni Kesir kaže da je sukob tu među njima trajao oko 80 dana. A jedan broj historičara smatra da su tu ostale te dvije vojske do sedam mjeseci I da su se svakog dana znali sukobiti. Kaže Haduzirni Kesir ponekad dva puta u danu bi se sukobile vojske. Koliko je to bilo kobno? Kaže se da bi jedan jedan kvr, da kažemo bolje u jednu javu, znali zakopati i po 50 ljudi. Iza tu hafizim il kasir, kada opiši hova i druga jajkaje, i su kominu na svetlije vojzke, stane su jedna nas prom druge, vallahu mu sta'an. Kaj je hafizim il kasir, da Allah sačuva. Iza tu zamisli, subhanallah, ashabi Allaho pa sanihka sallalahu alihi wa sallam, da se bude s pa sanihkom sallalahu wa sallam pur katimushika, da za jedno slušaju Allaho pa sanihka sallalahu wa sallam, da za jedno slušaju i si su objavu, međutim da dođu u takvo vremena da se su pove. Allah subhanahu wa ta'ala je to učinio iskušenje ovom umetu na dunjalu. I zato obje stvari koje su se desile i stvari koje se danas umetu. Ne treba razumiti da Allah učinio ovaj Nego sallallahu wa sallam stvar kaže hadihi وعندما الأممت يا كما يسأل الله <سؤال> في الاسم الله ليس عليها عذاب في الآخرة قالوا الأممت وقالوا بقى لأبوة لا تجد أخيرها عذابها في الدنيا قالوا الأممت يا أممت يا أممت الفتن والقتل والزلازل قالوا فتنه سمودة وبئيسة زمدترس الله سبحانه وتعالى أتعلم ودريها لدنى إسو كبير لسوبي Či je izhod bio, vjerovali Allah, historičari kažu sedamdeset hiljada podnjovi. Obodragav rečo, cijene sestre nije bio u smislu da se u da pa se je bio među muslimanima. sallallahu je imam muslim, od radijallahu ta'ala anhu, da je po sanih sallallahu alaihi wa sallam rekao neće naslupiti sudi dan sedok se ne suko ve dvije skupine bejna huma maqtelatuna azeeman broj žrtava će biti ogroman da uva a oba dvije skupine će pozivati na jednu oba dvije skupine će pozivati na jednu i joće poziviti jednu jedni drugi su na kuran i na sunat po sallallahu alaihi wa pa je Pusanih sallallahu alaihi wa sallam obavijestio da će se od jedne od te dvije skupine izdvojiti jedna skupina. I zato nakon ovog perioda koji smo spomenuli došlo je do pomirenja i prestao je suh Međutim, jedna skupina koja je bila sa Aliom radi Allah da'ala, alhu se odvojila. I rekla je, zašto si prihvatio primjere sa njima? Zar oni nisu nevijednici? Pa je radijallahu alaihi wa ono rekao, oni nisu nevijednici. Oni su muslimani. Ali pogreš ne tomaj čene kje je slav. A oni su muslimani. Je znači ti se borio protiv muslimana e da se se ti E se protiv tebe. Izbojili su se li radi anhu, i ali radi anhu je posle toga pobio i I to je bila skupina kharijija. Sekte koja se A posani sallalavu alim sallalem kažu ali isko je imam Ahmed u svoj od Ebu Sa'id al-Kudriya radiallahu ta'ala anhu Moj umma če se podijel tudi dvije skupine. Izjedne vajte dvije skupine. Izvoji če se jedna skupina. A tu skupinu koja se izvoji, taqtuluhuma awla ta'ifatajne bilhaq. Ubiče tu skupinu koja se izvoji, ubiče ona skupina, odanje dvije skupine, koja je na I to jedan takođeru do da Ali radiallahu ta'ala anhu bi upravo. Od da ali radi Allah ta'la Anhu bi ubravu, jeste sallallahu alaihi wa sallam nemovijest, kako će ukončet Ammar ibn Yasir. Pa je bilo bitka na handaku, na godine po sallallahu wa sallam bi milo i govorio bi mu, abishir, I govorio bi mu, aradu Radu isa ubića te napravedan skupina. To jeste niče biti na istri, a neko ite ubići biti na istri. U ti doka za, ti hadiisa, jeste i hadiis, u kojem posani sallallahu alaihi wasallam, nagolijšta smrt, biti ali ta'ala Ali allahu wa posanika sallallahu alaihi wasallam. Po sallallahu alihi wa sallam Udao svoju čeriku fatimu Ani ali imu nishtu Nishtu nishtu I kada je dašo da je sallallahu alihi wa sallam Imaš nishtu da je daš Kažo ali radi Tala nishtu nishtu Allah po sallallahu wa sallam Onaj oklop Što ti gadao tada i tada I kažo je joj Aliya pazari sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu svećek. E pazari sallallahu alaihi wa sallam je kod njega svojećek Fatimu. I Ali radijallahu taala anhu i uro je Hasana i Husajna taala anhu. Tajne prileke sallam A draga preci sen bilo Allah sallallahu wa sallam kat govoril poslanik sallallahu alaihi wasallam kaju dali abiu iskušenia dali prosta nik prosegat proša. Pa poslanik sallallahu alaihi wasallam učio hijru. Istirali ga ismeki. Magoje poslanik sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala maguje da Hvala iskušenja je bilo, da posanji sallallahu aleyhi wa sallam obavještava svoj najdraži, svoj najmiliji, kako će presaliti. I da Allah subhanahu wa ta'ala dao do znanja, kako će presaliti. A sallallahu je volio Ali i Fatim, kao što Sahihu, da sallallahu došao Ali i Fatimi i pokusao na vrat ponoć. Nije bilo bjeme samah namaz, nego ponoći. Oni su bili probudili, su i otvorili. Pa kaže posanik sallalahu, oni sallalatu sallianu. Kaže, za neklanjate sadam. To je za neklanjate večni namaz. Hči toliko im je želio, toliko je posto na ibadet. Do odla tajko, što ćemo vidjeti, da monika da patima radi allahu ta'ala anha ne bi je posanik sallalahu a lih sallalahu a sallalahu a sallalahu a sallalahu a sallalahu a sallalahu كاجي سوى مزدتوا أولي حديثي ساهم تقول إجر لكاجي قصني صلى الله عليه وسلم يا علي من أشقى الأولين كاجي أو أليا كوي نعيبكي نسرتنيك مجبرني من قنا ناسرة رضي الله تعالى عنه لأولي إذا ناس أشقى يدرشه القرآن كاجي نعيبكي نسرتنيك مجبرني من ناردي ما Kaja, je koje i dba'ta ašqaha. to kaže Allah subhanahu wa ta'ala. je koje zaplau devu, men saliha, alayhi s-salam, koje postan samudu. Traži li suatok, postanikadam, dođu steki doka, svoj steku muadjizom, pa je došao sa devom, koje oni, istinu ومن أشق الآخرين أكاجه كوي نامكي نسرته اتكسليه جناناتيا أكاجه علي رضي الله تعالى عنه لا علم لي يا رسول الله نزع الله بصنيك أكاجه بصني صلى الله عليه وسلم الذي يضرب هذه فيخضب منه هذه أكاجه بصني صلى الله عليه وسلم ونأيك يتعودر يؤده فكاذا بصني صلى الله عليه وسلم عليه Kaže ona je koji te udali ovdje, pa če ono što je ovdje, to jeste brada, biti obojena od onoga što je ovdje. Pa se posto toga, kao što je zabilje, že budavu tajari drugi, pa se ali radi ta'ala ono zakljao, Suhana, pogledaj tu bi se Allahom tako što bi govorio, wa alladhi wa bala al nasaba. Kaže tako onoga koji daje da zirno proklijao, i tako mi onoga koji je duše stvorio, ovo će biti obojeno od druga što je ovdje, to jeste od krvi. To se tako će biti ubijen. I zato je u istinu došao Ibn Muljib, jedan od Kharijijia, i udario ga radiju Allahu te'ala anju sabljom, tračno ovdje, gdje je obavijesio posani sallallahu alaihi wa sallam da će biti ubijen. I čudov je, subhanallah, da je došao posto da je bilo Haridjija u generaciji tabiina koji su hvalili ovoga što je ubio Ali'u radijallahu ta'ala i govorili satim je tijelo samo za dovoljstvo Allaha. A Haridjija koji su ubili Ali'u radijallahu ta'ala je uopite od svi islamski sekti i pravaca najbora sekti. I poslanih sallallahu alaihi wasallam nije opisao na takav način i na govijesti od dolazak neki asekne kao, što je to pojasni, obišni, dola zaharikiya. I za to je se bilo, že imam Ahmedu, svoj mustadu. Hadis je sa hodna kodje, da je došao lako Mekr radi ta'ala ono. I rekao Allaho, posle prošao sam poda tako, ki tako, ki tako i tako mjesta, i vidio sam čovjeka skrušeno u namazu. Tako li i tako skrušeno u namazu? Kom kaže ja po pa sanih sallalahu alihi wa idhab ilaihi faqtulhu abu bakr idh njamu i ubiga abu bakr radi allah ta'ala shaw, otišao i našao da dakvanja i kada ga vidio tako skrušenu gramadu nije mogu da da ubije i vratio se, i reko Allaho ga vidio tako skrušenu alayhi sallam, pa od še omen radi allahu ta'la عنju. Od še omen radi I kada ga vidio namazu, nije se? I rekao Allaho posa nije kada se ga sallallahu sallahu wa sallam idi i ubi ga. Pa od še ali radi pa se vrati i rekoh Allahu poslaniku, ne znam je li ga zemlja probutala ili šta je bilo. Pa rekao poslanik sallallahu bila A to je da si ga ubio dvojica svom ummetu nikada ne bi razrža. I zato ako vidimo kroz historiju pojavila sekta, koja gora, naspram ahli sunnata al jamaataka už ne sekta kharijijaa. A osobina je da muslimane kaže sallallahu kaže kada, قال الله صلى الله عليه وسلم فإنه شد البلية كاج يرستو وسلم يبيساو كاج ناغوراسورين. الله عليه وسلم كاج كدابليكودواس. يобрачася الصحابه. كدابليكودواس فيديونيهم هو بوست. املوا واجب ali pored tog ibadeta. I zato Ibn Atbas kada je došao da raspravlja sa Haridžama, kaže, vidio sam ljude, na čelima su im bila ravne od ibadeta. Ruke su im bila poput deva, toliko jake od ibadeta. Bađutim i posljednik sallallahu alaihi rekao da su najbolji nastvoreni. I zato, draga braći i cijene sestre, nije miralo u islamu ibadeta, nego je miralo u islamu stanju. I zato nećete vidjeti da iko ovim haridžijama smeta kao što im smeta u lebe. Ali radi svog hubita, radi svoje pokvarenosti, ćete vidjeti nekada da se pozivaju na ulamu. Kao što je slučaj sa današnjim, savremenim haridžijama. Koji će reći, reko je širibaz, reko je ovaj. A uče svoje znanje, od koji za bin baza i drugu ulamu kažu da su nevijednici. Da Allah se ču. Allah subhanahu wa ta'ala se čuo Mađutim mirilo je ilm Nije mirilo govorilo neko Lijepo Govorilo neko sa osjećajima Nego je mirilo ko je na istini A ko je na istini Od tih da je postali, sallallahu alayhi wa sallam Također nego vijestio Smrt Nekliju očlanova svoje porodnice Da je postali, sallallahu alayhi wa sallam Ko je zabiljio i drugi govorio svojimi ženama, a oni bih ga bitale, Allaho koja će od nas najprva presaliti? Koja će od nas prva umrijeti posljed tebe? Košto je zabilje, je ima muslima da iša radi Allaho tl'an. Pa je poslaniće sallalahu aleyhi wasallam govorio, atuvalu kunna jeda. Ona od koja ima najdužje ruk. Ona od vas, koja ima najdužje ruk. Pa kaže iša pa bi kaže zdat. Poredat i miriti koja od nas ima najdružu luku? Da vidimo koja će umrijeti. Međutim, prva koja umrla od žena posanika sallallahu aleyhi sallam bila je Zainab. Zainab radi Allahu ta'ala anjha. U rivajetu Bukhari je došlo saoudan, međutim to je greška. Iako ako je Bukhari, to ime je došlo pogrešno, saouda. Ispravo je Zainab, ko što je rivajetu muslima. Pa kaže kada je umrla Zainab, kaže vidjeli smo da je Poslanik sallallahu aleyhi sallam mislio na dužinu ruke, na sadaku. A ne bukvalno na dužinu ruke. A kaže, za ih ne bi uciju nas, kaže, iša radi anna, najviše je davala sadaku. Jer je bila žena koja je radila, radila ženske poslove, šila, krpila, to neklačivala i dijela sadaku. Ne. I zato su je neki nazvali majkom maj siromaha. O ti stvari koje je, po srednji sallallahu a.v. nego vijestio također, je smrt, كويتو <تصفيق> يغوميا زي فاطمه بنت ابي علي فزميلها جمام البخاري اسلم رضي الله تعالى عنها لابصي صلى الله عليه وسلم ونسمت وبلسي اتكويه عمره فكانوا في سيزونيه فاطمه يا ابو عبد الشركه فاطمه رضي الله تعالى عنها فبيكازي باش Poslanih sallallahu aleyhi wa sallam je mogo da joj ustali. A kaže Aisha, nikada Fatima radi Allah ta'ala anha ne bih usla, a da sallallahu alayhi wa sallam ne bih ustali. I ne bih podjubio. Pogledajte, pogledajte Ode, poslanih sallallahu alayhi wa sallam kao oca. Kako boli svoju djerku. Kako svoju djecu. Da joj poslanih sallallahu aleyhi wa sallam لكذا لن Flame أشلى في فص صلى الله عليه وسلم لي أن نستylon فأي الحص动 صلى الله عليه وسلم زعوته فسار ها لشيء فبكت فأي الحصن صلى الله عليه وسلم زعوته fram faz�분 على جأنه صلى الله عليه وسلم فأي Events أشبه نشته فبكت بعد ذا شبه نشته بعد ذا بعد pokazał je inshallah taala anha wa yezun mo drugii put inasto je drugii put shapno fatahkit basana smiya ponad me kaže s fan ma الله najjednom je rešto shapny zaplati drugi put je shapne za smjes za pa se zaplakala, pa ti je rekao, pa se nasmijala. Pa kaže Fatima, radi Allah, kaže prvi put mi je posljednji sallallahu aleyhi wa sallam rekao, da će umrijeti u toj bolesti. Pa sam kaže, zapakala. A drugi put mi je rekao, da ću biti prva iz njegove porodice, koja će mu se pridružiti. Pa sam kaže, se nasmijala. Subhanahu, pogledajte ovdje, smijali su se, a Ismijali su se smrti. Fatima, radi Allah tada anha, kada se ismijala, nije bila žena od 50 godina, niti 60 godina. Bila je djevojka. Jedan broj historičara navodi da je bilo kada je umrla 29 godina. Međutim Hafiz Zahavi kaže da je ispravnije da je bilo 24 il 25 godina. Umrla radi Allah ta'ala anha bilo 24 il 25 godina. Nasmija se, zato što je Poslanik Poslani sallalahu a.s. rekao da će biti prva koja ćemo se predružiti. Pa je umrla šest mjeseci posl. smrti Poslanih sallalahu a.s. Prva od sve djece, od svi drugi se priključila Poslanih sallalahu a.s. Pa zato kaže imam Reoli, da Poslanih sallalahu a.s. bih muslima, kaže, pogledaj. Kaže, iz ovog hadisa se izvlači koliko su voli aheret. zato, draga braći, i sestre, Čovjek neće na u među dunjaluku vječno ostati. I naša veza za akhiretom je ključna stvar u našem pojmanju ovog dunjaluka na kojem živimo. A puta se i mislimo, da ćemo na Pa koje činimo, činimo samo radi ovog dunjaluka da nas Allah subhanahu wa ta'ala odjega sačuma. Pa je tako sallallahu sallam nagovjevstio i smrti Huseyna ta'ala ono. A sad iudi kada smo spomenuli Huseina, onoga postanika sallallahu aleyhi wa sallam, ne kažemo sljedeći nekoliko dana ćete možda slušati i gledati o smrti Huseina radi Allaho ta' alam. Spominje se Ašura, ubiso Huseina radi Allaho ta' Šije koji mnogo spominju stvari koji pretjeruju veličaju postanikove sallallahu sellem porodice. Većino stvari kada gore o poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu o njegovoj porodici lažu o njegovoj porodici. Iznose ja laž i potvrde. Ina ahle sunnet ina sami dokazaj koji se desi. Ahle sunnetu al-jamad postu ja iboli i od imana i ljubavi i da vodi spor di poslanika sallallahu Njegove govore hasana, husejna, ali, ćerka Fatime druge ćerke kao što voliš i druge ashaabe. Mođutim, oni smatraju svetim Aliju i druge, a druge ashaabe smatraju nevjernicima. I zato danas ste možda vidjeli da imate ovdje kod vas u Sarajebu organizacije pješitske, kada je to o ashaabima, nikad vam jasno neće reći. A istina da smatraju nevjernicima, je Bekra i omara i Osmana, Allah i proklo i da imamo što Međuti mahali sunnatu i jamaatu voli svi ashabi Allahumma po salika sallallahu aleyhi wa sallam. I to je ravni stvari našeg verovani. I volimo Huseina radijallahu ta'ala anhu i kažemo da je da ubijen. I kažemo da je da ubijen. Međuti oni kažu da je Adam aleyhi salaam imao o kerbeli i ubijestnu Huseina. I da je svaki po salik imao znanje o ubijestnu Huseina i o kerbeli jer to kod njih osnova vjerovanja međutim mi kažemo ubijen je i Omer ubijen je i Osman ubijen je i Alija ubijani su poslanici prije svega pa ubijanje i ili ubisno nijednog od toga ne smatramo tako da kažemo sveti ili posebno svetim taj dan kao što oni smatraju ubisno Hosejna za bilježem imam Ahmedu sa ovom usnadu hadiske sahni Kosufani, drugi da je manikul kulmedan دمت كيزاتو جنزكيشا زتراجو اذن من الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى الله عليه وسلم Paj posanih sallallahu aleyhi wa sallam reka umu sallamah čuva ila mraka ila mojda nam iku uđe. Paj kaže dašao Huseinu. Paj kaže dašao ta'ala fa fa ona da i sallallahu wa sallam. To po pa je posanije po pa pa po sallallahu ala l-sallam i osma leko? Ne. To je posanije ko na pa na ramena, pa na grad. To je meleko, Je Muhammed, je te hodim. O Muhammed, voliš na vod je vod je. sallallahu ala l-sallam, voliš na vod je vod je. To je meleko, je te umet je učit. To je tvoj umet, objavot, je ti ubit da ti pokaže mjesto i donesem zemlju na kojem će biti ubijen toč učiniti. Pa bi jedili, pa kaže pa je melek udarja svojim rukama, pa je došao po sallallahu sallahu alihi wa sallam sa komad zemlji. Koje je bila crvena. Pa se kaže da je umu ko kod sebe držala komada i zemlji. Pa kaže sabit jedan od prenosioca kaže pa smo govorili da će to biti mjesto koje se zove Karbala. Da će to biti mjesto koje se zove Karbala. بين رضي الله تعالى عنه لم يسقيه سمره. ابو سني صلى الله عليه وسلم قال له اذا توسل يستقبل دعيه. اِشْغَالِهِ، ابو سني صلى الله عليه وسلم دا قوري صلى الله عليه وسلم. ابو سني قال يا حسن الحسينه. تلقى وكذا بيد جوه وتبو. كاوش تو كاج ابو بكر لا بك ابو بكر يا ابو بكر كاوش زي بكر تَكَاجَ الأَوصَارِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْرِجَهُ كُتُبُ عَكَاجَ قُدَّ مِمْبَرَا أَبُو حَسَن بَرَكْتُ حُسَيْنًا La'alla Allah yuslihu bihi Bajna fiyataymi Mina muslimina azimataymi Akaja Allah jasanim Izmiriti dviya velike skupina muslimana Bakana ubiyan aliya radi allahu ta'ala Anhu kao halifah Dashao hasan Prvi halifah posta aliya biho hasan Sin aliya Majutim kao samo zato hafiz ibn Da Hasan sin Ređutim, tada isto zamava nije došlo do suhkova. Pa je Hasan radi Allaho ta'ala u koris muslimana i predao vlas mu'avi. I predao je vlas mu'avi u mjesecu rabiju l-awvalu, prve godine po hijri. Aposani sallallahu alaihi wa sallam je umro u mjesecu rabiju l-awvalu, godine po hijri. Tačno koliko postoje? Trideset godina. Aposani sallallahu alaihi wa sallam je nagovijestio لأشى خلافة أمتة خلافة كي جابتة لبرده مبساستة ترى تريد, تريد سياده بايزة لجمان ترويزي لأبساني صلى الله عليه وسلم لكو الخلافة في أمتي ثلاثون سنة خلافة أموم أمتة تريد سياده قدنة بايتاش لنكو تريد سياده قدنة حسن رضي الله تعالي من πارده الله معالي رضي الله تعالى عنه وقل ليت سوء هديسة i vidjet ćemo, kako Pusani sallallahu alayhi wa sallamu pomještava i kako se je tako desio. Sato što mi Allah subhanahu wa ta'ala dao znani, znani koje će biti dokaz ludima, da je Pusani kod Allah subhanahu wa ta'ala. I zato zar ima išta bodjeje, osim da čovjek soje vrijeme provede sa sunnetom Allahovu Pusanihka sallallahu alayhi wa sallamu. zato kaj je sallallahu alayhi wa sallamu naddara Allah Allah prosvijetli lice čovjeka koji od nas nešto čuje pa to prenese kao što je čuo pa kaže jedan od salata pa ćeš zato vidjeti Allah se kako su lice muhadisa uvijek ispunjena nur i zato pogledajte učenjaka i sunnata i žamaata i vidjet ćete nur na njihovom licu a pogledajte rafidije, koji psuri ashaba Allahu aposanika sallallahu alihi wa sallam jako mi samo nađete jednoga da ima imalo vedrije i nura u svom licu ja odma postajem od njih. Ha Allah se čuva, ali ne Zato što bi Allah da obilježi. Oni koji psuju ashaabe Allahova od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji su predijeli vjeru, neistina se vidi na njovi ulicima. A vidimo ovdje kako poslanika sallallahu alaihi wa sallam domini da se osvijete lice onoga koji prenosi hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. O tih draga braću stvari, mada o tome nemo remene sada puno da govorimo, je pit nauci koji će se desiti do oni veliki predznaci suđi dana kao što je dolazak jer džuđa i džuđa dolazak Mehdije dolazak spuštanja Isa alejhi salam Je poslanik sallallahu alejhi opisiva to stanje da će to biti stanje pomiješanosti pomije će biti pomiješano istina s lažnjom I zato ćete vidjeti da dolaze oni hadisi kao ste su reći sallallahu a.s. Hadis koje sahih i zaista se beno Isra'il podijeli u 72 skupine a zaista će se moj umet podijeli u 73 skupine Kullu hathin nari illa soka, biti, u ahina Sokal u vatri osim jedne Ne znači to da su ocišnog u njerstu kao ste kaže u laman nego mogu biti u jihannam u nadi dodređenom vraman Al pa saniga, sallallahu a.s. kaje Sokal će biti u vatri osim jedne Pakažu ashabi, a koja je to jedna, na čemu je to jedna, kako da znamo koja je ta jedna. sallallahu sallamu sallam u riječima, kaže hiya ma ena aleyhi u ashabi, kaže to je ona skupina koja će biti na onom na čemu sam ja i na čemu smo i ashabi. Na čemu sam ja i na čemu smo i ashabi. I ova definičija nije mogla bolje da doći. Na čemu sam ja i na čemu su moje ashrani. Draga brećo, ne znači da podjela umete u 73 skupine da će biti samo mali broj ljudi na istri. Većina ljudi muslimana danas od te spašene skupine. A kada pogledate sekte i prace vidjet ćete da su malobrojni praci. I zato, na primjer, kad pogledamo šije vidjet ćemo da ima pravaca i sekti nekoliko desetina. Jedni kažu Jibril je pogriješio kada je donosio objavu Muhammadu, treba Ali da donesu, jedni kažu vako, jedni kažu vako, pa jedni drugi pa jedni smatraju Ali u Bogom, Allah jedni i tako da Allah Ali ona skupina je ona sallam, ashabi. ta'ala je bio ashab za kojeg možemo da kažemo da je bio fitni jer kao što kaže hadis vezan za Abu Buhari, da je jeđu od sufit da le posanika sallallahu alejhi ve sellem dobro, sam kaže pita o zuq mahafata idrikani, kaže bo je sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Huzaifa radijallahu taala anhu, la tadurukal fitnat ma aradt dik. Kaže fitne ne možeš koditi ko ko posanije svijet. A kaže kada ti jasna istina, od ne istine, kaže onda su poki. I zato onama kada govori o fitni, draga brađeci i sestre, kažu da postoje dvije vrste fitne. A fitna je kada čovjek dođe u mogućnost da uradi nešto što je zabranjeno. Znači dođe u mogućnost, šta? Da uradi nešto što je zabranjeno ili mu nešto nije jasno. Pa hoće, neće. Ne znam kako da postupi. I to se naziva fitna. I postoje dvije vrsta fitne. Prvo je fitna strastiji. Kada čovjek zna da je nešto zabranjeno, ali može da upadne u haram. Zna, međutim, vaga, hoću, neću. Ako ima nedovoljno imana, to će ga spriječiti da uradi da je haram. Međutim, druga vrsta fitne jeste fitna, šukki i dilema. Kada čovjek ne zna šta je istina, šta je neistina. E ta fitna je gore od prve fitne. I danas, odlika ovog naše vremena jeste ovo. Međutim, kako ćemo uputiti ljude i Orladinu da znaju šta je istina šta je neistina jer danas ljudi govore mi smo na istini, ovi su na neistini. ne može se ova sva reći ovaj vaki, ovaj naki nego kažemo da čovjek mora kod sebe da ima znanja o Islamu da može prepoznat koji je na istini, koji je na neistini. i zato je prva obaveza i glavna obaveza i glavna asar islamsku čajaci govore kada govore o fitni, jeste da čovjek kod sebe ima znanje. I glavna odlika ove naše omladine koja se vraća Islamu, jeste da kod sebe ima znanje. I zato vidjeli ste da posanik sallallahu aleyhi wa sallam opisuje u da sto ljudi od ibadeta. Ibadeta sahaba je ništa, nas prav mihovo ibadeta. Mađutim, posanik sallallahu kaže da su najbra Kaže da su to djehennatski psi. Pa sallallahu se zbog čega? Zato ima Majutim, aha, to Pa zato i danas vidiš, kako za ulema da su nebija. da da to ulema koja vlasi, ima... ah, kada vidite nekoga da govori je ko dajli sunnata v jamaata da taj čovjek Koji govori ulemi koja je napravo putu, to je znak da je taj čovjek To je pravilo ko i zato ova stvar nije jednostavna. Zato, draga breće i sestre, moramo učiti vjeru sa dokazima. Moramo učiti vjeru sa dokazima. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nam je dao da imamo razum. Da imamo razum. Da imaš dokaz da znaš kako da postupiš. Hoću klanjat, moram klanjat, zbog čega? Imam ajit, imam hadis, da mi to gledam da obavizam. Ne smijem zinauk, ne smijem ovu, imam dokaz. Kako će žena biti obučena? imam dokaz. Za svoj muzani mora nemaj dokaz ovoj mir. I za to je prva obaveza. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala Samo postaniku sallalahu alihi wa sallam fa'alam anna ilaha ila Znaj, obračav se postaniku Muhammedu sallalahu alihi sallam, znaj da nema drugog božanstva sallalaha. Pa kaže imam Bukhari, da mu se Allah subhuje, kaže pogledaj, po čo je sa znanjem, prijedilo. I kaže vaj dokaz za ime prvo znanje, pa onda da djela. I zato draga vraća i cijene i sestre, kada se vratimo na govoru leme vidjeti ćemo da ubije i uvijek i uvijek govore o važnosti stanja. I sada to čitajte, slušajte predavanje. Sve što imate kod sebe više je znanja, čovjek će se snaći ovom vremenu. Danas kada vidite u Lamu i sadim sam započemo predavanje, vidjet ćete kako govori jednostavno o tim svama. Zbog čega? Zato što to znaju. Čovjek koji danas zna vjerusa dokazima, može da se da u ne znam kakvom vremenu i mjestu i prostoru da se nađe. I da ne znam kako bude okruženje oko njega. On će znati kako tada da postupi. Jer danas ljudi fetve daju i ovjeri govore onako kako im se čekne. Ljudi govore, ovjeri osnovno znanja o islamu nemaju. Arabska soba ne znaju da kažem, a ne nešto drugo. Međutim, ima svoje učenike, da kažem, uči svoje učenike, nečemu i tako dalje. I e to vidite, naravske ljude, koji davaju takva, takve odgovore, gdje hoće da onu omladinu, koja je vratila četnosti, i djevojkama koje su savratile četnosti, da kažu, no nije to odglavnije pitanje današnjeg vremena. I zato vidite fetve, da i za miješanje muškaraca i žena, i za hijab, i za ovo, i za to, da to stvari koje su vezane za običaj. A to je kod s islamsku vičenjaka, Allah sam radio, tu nema razilaženja kod islamsku vičenjaka oko tih stvari. I zato će biti u mnogim stvarima takvi da kažu, pa kaže to se veže za običaj. Kakav običaj? Jer običaj je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu na rađima da budu pokrivene, ili Allah subhanahu wa ta'ala narajiva baranje pogleda, što subhanahu wa ta'ala narajiva zabranjiva kamatu, što to bičar. Ili to govor Allah subhanahu wa ta'ala. Sako bi slučaj? Volema Allah subhanahu wa ta'ala su ta podari, podari shriit, od A wa sallam? še